ostariyo aliniye zapamtiyo da je insan sretan bio kad ye islam ostavio bismillah rahman nir rahim to kandu la yo salatu عن أبي سيد الخضري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرج من كان في قلبه مثقار حبة من خردر من إيمان فيخرجون منها وقد سودوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت النار الحبت في جانب السيل أو الحبت في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية ودبو سيدة الخضرية رضي الله عنه سبعنا سيدة أبير ويسنك عليه الصلاة والسلام ورقاه أُوشيكي ستنونيتي جنة أو جنة ستنونيتي واتري واتري ستنچه أُوشيشني الله جلشانه رجي Izvedite iz džahennama sve one koji su u svom srcu imali koliko je zrno gorušice imana. Pa će ih izvesti, a oni će već biti ugljenisani, izgorili. Pa će biti bačeni u rijeku života. Pa će ponovo izrasti, izniknuti kao što iznikne Bilka pored vode zar nisi vidio kako izgleda žuta i uvijena o čemu se ovdje radi ovaj hadis ovdje ga imam Buhari kao i sljedeći spomenuo da bi ukazao da se da vijenici svi nisu na istom stepenu također ovaj hadis se dokaz i protiv murđija koji kažu da dijela neštete ne imanu A dokazi je protiv Motezila koji kažu da grijeh šteti imanu, apsolutno. Znači, grijesi štete imanu i smanjuju iman i mogu ga dovesti do te mjere da ostane malo zrnce imana u njemu. A također je dokaze protiv Motezila koji kažu da grijeh uništava iman potpuno i da se velikim grijesima izlazi zvijere. Ne. Pravi put je put, su ne tako i kažu da grijesi štete imanu, smanjuju ga, ali ne izvode čovjeka iz vjere. Sve dok ne počini širke. Evo redu. Znači, veliki grijesi ne izvode iz vjere. Zatim, Ovdje o, imamo također jedno vrstu šefata, a to je za uzimanje uzvišenog Allaha Đalešanu za ljude koji su na najnižem stepenu, znači imana, koji će izaći iz žahnemske vatre u Gljenisani i biti bačeni u rijeku života. Kakva je to rijeka? ona je prije, prije Đeneta, može se razumjeti iz toga, prije nego što uđe u dženet samo Allah dželešanu zna čak je u hadisima došlo da i na Dunjalku postoji jedna rijeka života izvor mladosti u Buhariju, u Sahihu u vezi sa Hidrom, a.s. I, i kada je Musa, a.s. došao Kapite vode i kapite rijeke Polili su već pečenu ribu I ona je i pobjegla u more I se u hadisu da Rijeka života Međutim I na osnovu toga neki kažu da je se alaihissalam još živ Jer se napiju te vode Međutim Ne zna se gdje to šta je to U svakom slučaju ništa na ovom svijetu Ne diluje bez Allahove volje Uh, tako da uzaludno je taj izvor mladosti, kako zovu eliksir života, je ja? li? Dobro Također od njega se prenosi da je rekao Kale Resulullahi sallallahu alaihi wa sallam Rekao je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر ابن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين Jednom prilikom dok sam spavao, sanjao sam kako mi, kako pored ben, pokazuju mi se ljudi koji su na sebi imali košulje. Kod nekih ljudi košulje su dolazile do grudi, kod nekih ispod ili iznad, a onda se vidio Omera ibnul Hataba, a na njemu košulja toliko velika da je vuče po zemlji. Pareko rekoše, Allaho poslaniče, kako tumači šta je san? oni rekao, to je vjera. Snaga vjere. I ovaj hadis imam Buhari spomenuo je u kontekstu da iman nije kod svih ljudi isti, da iman nije kod svih ljudi jednak ili se vjernici razlikuju po snazi svoga ima, imana dok sam spavao, kaže Allaho poslanik mi znamo da je, da su snovi poslanika šta? objava pokazani su mi ljudi neki ljudi su imali do ovdje, znači košulja toliko kratka da je samo do ovdje došlo mala vjera neki iznad, neki ispod tako dalje a onda je sam vidio Omer i Bulhataba, on ima košulju toliko veliko da je vuče po zemlju protumačio je to kao vjera. Da je to vjera. Prvo, iz ovog hadisa, kao što smo rekli, zaključujemo da nisu svi ljudi isti u imanu i da se razvijemo. Drugo, imamo ovde jednu odliku Omera radi Allahu Anhu i potvrdu Allahovog vjerovjesnika o snazi njegove vjere. Treći, neki učenjaci tumači snova kažu da sanjati sebe da si go na javnom mjestu ili neobučen da znači da radiš neki propuste u vjeri <laughs> čovjek nekad dođe ako sanja da je bez odjeće i tako dalje nekim javnim mjestima ili tako ostalo u tom slučaju ima neki propust u vjeri dalje na osnovu ovog se neki su rekli da je čovjeku dozvoljeno nositi odjeću ispod članaka međutim to dokazivanje ovim nije ispravno Zašto? Zato što, znači, bez obdina na meselo, ne govorimo sad o meseli, šta je isproštene, ali nije ovim hadisom ispravno to dokazivati, zato što je ovo san, prvo, a drugo, zato što je jasno poslanik glasio šta znači to, a to je snaga vjere, a nikakav propis za odjeću i tako nešto. Znači, ovaj hadis je izvan dokazivanja kada je u pitanju tamo sel apsolutno. Znaci nema nikakve osnove povezivati to jedno s drugim. Da li vidimo ovdje jedan dar koji je dao Allahu poslaniku, aleyhi salatu vesselam. Inače naš poslanik sallallahu alaihi Allah mu je dao sve vrijedno i sve odlike ranih vjerovjesnika, pa između ostalo snovi znamo da Yusuf aleyhisselam znao too much tie snove da mu je ta, taj dar dat. A ja vidimo i naš poslanik sallallahu alaihi ve selleme tumačio je snove. Što se tiče tumačenja snova, 95% tumačenja snova je dar. Dakle znači, 95% je dar od da Allahov dželal. Ne mora čovjek biti tučen ne mora biti posebno ni pobožan, ali može imati tu dar nadahnuće da zna čim čuje san, da ga zna protumačiti. posto se može naučiti po nekim pravilima. Iz Korana, iz Hadisa, recimo, kao što je ovo odjećane. Ako postoji nešto u Korane i Hadisu da nešto znači u snu, to je to. Zatim, ne znači svaki san za istog čovjeka Hristov. Zbog toga, kažu učenjaci, zabranjeno je Tumačiti snaleza onoga koji ne zna tumačiti I to ubrajaju u fetvu Zato što poslanik Aleksalatu 7 u jednom hadisu je rekao Da je li san od koga Ako je od Allah Đališanu to je tumačenje Onoga praktično poruke neke koja Đališanu daje tom čovjeku To je znači vrsta fetve zato zabranjuju da ovaj tumači snove onaj ko ne zna tumačiti i tako dalje. Kažem 95% tumačenja snova je dar a 5% se može naočiti. Na temelju toga sve knjige koje su napisane na snovima nemaju neke vrijednosti. Nemaju imaju vrijednosti. Nadrošto knjiga je Sirina, koja je čak i senedo onaj veliki tumač snova, zelena knjiga koja ni senedom nije potvrđena do autora. Zna se da je Monsirin znao o tumačiti snove i da je bio jedan o tumača snove, ali nije potvrđena ta knjiga Lance prenosilaca do njega da je njegova knjiga tačna. Nego, neko je njegove te predanja od njega šta je on u kometu protumačio, sastavio, spomenuo, pa do još dosta neke drugi stvari. Drugo o tumačiti snove, kažem to je dar, recimo mi znamo imam Buhari kad je sanj, da maša ispred njega, štiti ga od ručine i tako dalje, otišu i tumaču snova, da mu protumaču. Znači, nije to uopšte ovaj, problem. Ne znači to ni učenost, ni ti bilo šta ovaj, drugo. Dalje. Nijedan propis ne može se uzeti iz snova bilo koga nakon virovjesnika, ali i svata znači. Recimo ima kod Sufija ili kod nekih drugih sekti, koji njihovi nekakvi imam i šejihovi sanjaju nešto i onda na osnovu toga ovdje neka pravila ili tako dalje. To ne može imati nikakve veze. Ničiji san, makoliko bio dobar, makoliko bio lijep, makoliko čovjek taj je bio učen, makoliko bio pobožan, ne može koristiti kao vjerski izvor. Apsolutno. Znači, ne može koristiti kao izvor vjere. Međutim, zašto koriste snove? snove lijepi snovi koriste čovjeku da ga učvrste u vjeri, ako su u skladu sa Koranom, da ga utješe u određenim trenutcima i da mu daju podstrijeka zadalje. I zato je poslanik Aleyhi Salatu Ossalam najavio da sve što bude sudni dan bliže, da će snove vjernika biti češći i ljepši, Kažu učenjaci, zbog učvršćenja u vjeri, jer će iskušenja biti velika vjernika malo, pa će alođeršano ono vjernika što bude bilo učvršćavati na taj način. Što će im slati lijepe snove koji će ih tješiti i ukazivati da su na pravom putu. U Allah, sallallahu alayhi wa sallam, shukran za shukra kaseera. O avam na, malonas nas sejdupa da, dunja lukje Ali nije zapamtio Da je insan sretan bio Kad je islam ostavio Dunja luk je ostario, Ali fantio daje insan srstan bio kad je islam ostavio